Este no és es un podcast de gastronomia. Tampoc és un podcast sobre cocina. Este és es un podcast sobre comida. La siesta. Buena siesta a todos! Está começando o terceiro episódio. Do La Ciesta Podcast. Eu sou a Thay. Eu sou o Matheus. na cestas a todos. A Thay fala muito baixo do microfone. <risos> você quer que eu repita tudo? Não, não. Vamos lá. bate bronca. <risos> ah, que bom que vocês voltaram. Se você tá ouvindo esse episódio, o primeiro... Epi esse... Se esse é o primeiro episódio do La Ciesta que você tá ouvindo, vai lá, ouve os outros episódios. Cada episódio tem umas coisas bem diferentes para vocês conhecerem, está bem legal. Sim, isso aí é, lembrando que a gente está aqui hospedado no portal do Curva de Rio, no curva de curvaderio.com tem uma categoria Prula Sexta, que não tá ainda no site um desenho, mas os procurar Prula Sexta que você vai achar a nossa categoria lá, e os outros episódios também estão disponíveis no iTunes, se você pensar em que agregador deve aparecer, só buscar Prula Sexta Sexta com S não com C, como todo mundo acha por algum motivo e é isso aí Ah, tá, então vocês já não ah. vou contar isso da edição. <risos> ah, lembrando também que a nossa única rede social aqui do la Sexta é o Instagram Lá Sexta Podcast, tudo junto. E de vez em quando a gente coloca lá umas comidas que a gente faz, ou então a gente come fora de casa, qualquer coisa assim. Isso aí. É, é estranho que parece que esse episódio, terceiro episódio, ele tá saindo uma semana antes do que deveria ser. Mas é que a programação é para sair no último domingo de cada mês E o próximo domingo já é dia 1º do mês seguinte Então é estranho, né? Sim O mais correto seria avançar -se no ano que vem Mas o último é esse, então é isso aí Dia 20, quanto que é daqui a 5 minutos? Dia 25 que a gente tá saindo esse episódio sim, sim. Isso aí Qual o cardápio de hoje, então? O no cardápio de hoje, vocês vão ouvir mais um Doce Batalha Exatamente Onde a trouxe... A Nath, lá do Notepap, do Tambacast, para tentar, a gente tentar decidir qual é o melhor, brigadeiro ou beijinho. Ou como descobrimos que é chamado lá em Terras Galdérias, negrinho e branquinho. <risos> que é um muito mais engraçado. Exato, e errado. <risos> e pra começar o podcast, também vai ter a primeira vez o bloco Desce Uma Rodada vinheta aí do senhor Tiago Trabucola do NPcast e vamos falar um pouco sobre a nossa impressão do vinho. Uhum. Que vamos ter que falar mais sobre vinho depois, porque é, é muita coisa para falar, mas a introdução basicamente foi essa. Vocês vão ouvir daqui a pouco, daqui a alguns segundos para ser bem exato. É isso aí. Então, bom episódio a todos vocês. E até o fim do episódio de novo com leitura de comentários. Até lá. Hey! Décima rodada aí, parceiro fala de vinho lá então não falar vinho, você não tomava muito vinho antigamente Não tomava muito vinho Por quê? Porque é uma coisa que sempre pareceu complicada para achar um que eu gostasse. Hum, eu... Muitas opções? Não, não, é Muitas opções, né? Porque quando você não tem dinheiro, o... você tem tinto, branco, seco e suave, né? Hum. Eu sabia que eu gostava de tinto e seco. Hum. Hoje eu sei que isso não faz um sentido, porque tem uma gama enorme de vinhos que são tinto e seco. Hum. E eu nem gosto todos nesse meio. Então hum. é um pouco mais complicado que isso, né? Sim. E outra coisa é que vinho sempre me deixou mais vezes do que outras bebidas. É verdade. Então, eu não gostei, nunca gostei disso. Ou com esse bebida me vence mais. Eu tomo uma garrafa de whisky de boa que tem 40% de álcool, e o whisky que tem 13 me derruba. Que porra é essa? Você não deixou incomodar direto, né? Exato. Aliás, qual que é o motivo para isso acontecer? Sobe a pressão, vai direto para cabeça. Exato. Isso e é a pressão do no indivíduo. Deixa você vermelho, deixa você algumas pessoas ficam com dor de cabeça. Pois é. Exatamente. Uh... o sangue circula mais rápido, né? É. O álcool que está no seu que vai tá no seu sangue vai chegar em todas as partes do seu corpo muito mais rápido. Pois é. <risos> algum tipo a alimentação da uva é diferente dos outros álcools uhum. e age diferente seu corpo, vai direto com a corrente uhum. sanguínea, é muito louca a parada então assim, o fato de subir mais rápido fazendo que eu não gostasse muito, uhum. sem falar de que a maioria das pessoas tomam vinho suave né no Brasil uhum. e o vinho suave é muito doce para mim que não consumo doce praticamente assim de nada na vida Um vinho suave é um bagulho muito falar muito estranho, assim. Sim. E a gente também tem que pensar que o vinho no Brasil, ele é tido como algo meio chique, né? Tipo, não não é muito acessível. Pois é. As pessoas não acham que isso é acessível. Exato. E é um problema sério do Brasil isso. Pois é. E, e, e assim, tem vinho acessível, vinho bom, acessível, assim? Tem. Tem vinhos do Brasil que são com preços legais. Uhum. E se falar de fora do Brasil é sacanagem até, né? Porque, porra... <risos> Eu comprei já fora do Brasil uma garrafa por R$ que no Brasil custa quase R$ 300. Pra você tem <risos> ideia? Convertei num valor direto, né, de peso para para real. Paguei lá 8.000 pesos que deu, eh, deu R$ 40. Reais. E eu quis comprar a garrafa cara para ver qual era a diferença. Como é que é um vinho de R$ na real? <risos> de fato, tem uma puta diferença. Sim. De fato, tem uma diferença agressiva nisso. Uhum. Mas assim, Ah, só porque você saiu do Brasil, você pagou oito vezes menos, né? Uhum. É foda essa diferença. É triste. Mas mesmo pagando barato, você encontra alguns vinhos bons no Brasil. Produção uhum. local, principalmente, você encontra algumas coisas bem bem tranquilamente. É, hum. nos distraímos. É, um pouquinho. Enfim. para diferenciar os vinhos, então, a gente pode começar explicando que existem o tinto, o suave... É, então... Não, o tinto, o branco e o espumante. E o rosê, não? E o rosê. E o rosê, Isso. sim. Dentro desses todos E o frisante? Eu falei espumante Espumante e frisante a mesma coisa? Não sei okay. Frizzante Frizzante, tá Aqui é que tem bolinhas É, ok, é o frisante, isso mesmo frisante. É que espumante nem sempre é vinho, tipo champanhe Champanhe espumante não é vinho É, é verdade, é um ponto Ok, vamos lá Então, então a tinto, branco, frisante e, e rosê Rosê, rosê sim E dentro desses existe o seco e o suave É, isso no Brasil, deixar bem claro uhum. Que fora do Brasil não tem essas diferenças de seco e suave, meio seco. A diferença pelo tipo da uva. Uhum. Isso é um tinto merlô, então sabe que ele vai ser mais adocicado que um cabernet É isso uhum. Agora no Brasil, você comprar um vinho suave é Basicamente eles vão pegar um vinho normal e adicionar açúcar É isso que eles fazem sim. assim Mas ok, é uma coisa que a gente tem no Brasil, então tudo bem Em geral o vinho suave e seco, você vai ter diferença em vinho de mesa Principalmente, que é o vinho um pouco mais barato E pode ser bom sim, sem nenhum problema uhum. Então você pode diferenciar pelo tipo da uva. Sim. A uva Uma das uvas mais famosas é a cabernet sauvignon que acho melhor. para mim, pelo menos, é o melhor vinho que tem. Que acaba sendo a uva que produz o vinho mais seco. Mais seco, exatamente. Uhum. Mais forte. É o que mais amarra a boca quando você toma, é o uhum. Cabernet. Sim. Sim. Também tem o Merlot, que você não gosta muito. Eu, eu, essa garrafa que eu paguei R$40,00, e aqui custa 300 era um Merlot. Uhum. Gostei muito daquele específico. Mas o Merlot, em geral, ele é muito aveludado também. Uhum. Ele é claramente mais forte, ele é claramente mais alcoólico o Cabernet, por exemplo, a maioria deles. Uhum. Mas... Mas aí tem uma essa uma bebida que pesa a mesmo, parece sim. bem bem pesada uhum. e acaba sendo um pouco mais doceado por causa disso. Sim. Tem um albeck. Malbeck eu não... nunca experimentou o albeck. Acho que o Malbeck não... já já tomei um cima e não vou me lembrar agora qual é a diferença dele na prática. Tem o Cammerneri. Camerneri. Camerneri é interessante que é uma uva que existia na Europa há anos e anos atrás e ela foi extinta na Europa. É uma uva que deixou de existir na Europa simplesmente. Uhum. Ela foi redescoberta aqui no Chile em 94. Olha aí. Por algum motivo essa uva passou a ser é, ela começou a crescer. Alguém uhum. deve ter trazido semente, muda alguma coisa e se adaptou muito bem ao Chile sendo que lá estava extinta por algum tipo de doença ou alguma praga. Uhum. Aqui voltou a, a crescer. Então só tem uva Camerneri no Chile. Uhum. E aí virou o tipo de vinho chileno conhecido, é o Camerneri. Sim. Ele, eu acho melhor que o Merlot o Camerneri, só que ele é bem mais fraco, em termos de sabor, assim. Uhum. É um ovo que tem menos sabor que um Cabernet, por exemplo. Mas, sei lá, para tomar no verão, sabe, aí dá-se muito bem. É o que o ovo mais um te oferecer no Chile, vai ser isso. né ele tem um, ele realmente tem um gosto mais, não sei, mais tropical, parece, sim, tipo, pra sim. você combinar com coisa mais, não sei sim. dizer. Tipo, se ele é mais, ele acha que ele é mais ácido que o Cabernet, talvez. Mais ácido, será? Uhum. Acho que não, é difícil. Né? Porque o Cabernet é mais seco. É, talvez, talvez seja. Ele aquele, sabe quando você toma, e dá um agudo assim, né, gargando? Sim, garganta? é. Então. Bem, é importante saber também que nem todo vinho leva só uma uva. Tipo, ah, ah, eu gosto de Cabernet? Ok, gosto, mas você vai encontrar no mercado vinhos que vai estar na embalagem. É Cabernet, Taná e etc, uhum. assim. É, tem um que a gente tomou hoje até, nessa gravação, era Cabernet na Malbec, uhum. um saltam, reserva muito bom, aliás, que a gente uhum. pegou. a gente pagou o quê? R$22,00, que foi aquela garrafa? R$22,00. R$22,00. Nem foi tão uhum. caro assim, mas desceu muito bem. Uh, bem, agora que tô tomando bastante vinho, a restrição aumentou e eu tomo uma ou duas garrafas fáceis, né? <risos> bem mais do que Mas 10, já tomou menos. umas quatro no fim de já semana. Já tomou quatro garrafas no fim de semana, verdade. Nessa aí descobrindo, comprando vinhos baratos para ver o sabor, foi é. fácil, sem dúvida. Então, a... antes da gente falar do preço, você falou que a gente comprou um vinho reserva. Uma das coisas que a gente comeu pesquisasse Sim. é que quando você vê escrito é reservado é Porque <risos> assim, ó, quando quando tá escrito esse vinho é reserva de tal adega. Tipo, esse, isso significa que ele é um vinho especial, que ele é separado, que ele provavelmente deixou maturando por um tempo em hum. barril de não sei o quê. Quando tá escrito reserva... Sim. É isso. Quando tá escrito reservado, é para confundir a cabeça de vocês. Exatamente. A nossa cabeça. Aliás, vamos lembrar também que não tem só reserva, como também tem o Gran Reserva, uhum. que é uma reserva ainda mais reserva, melhor ainda. Sim. Agora, o reservado realmente é, não quer dizer absolutamente nada. Nada. A, a, cada marca escolhe. Uhum. Tipo, o Conchitoro, que é o vinho chileno com preço acessível que eu gosto, é, o reserva dele é o vinho de exportação. Uhum. Tipo, eles... O vinho que vamos exportar é o reservado. Sim. Então, não há um problema. Mas tem alguns outros que reserva pode ser pior do que a linha normal, por exemplo. Você não Mas tem como pelo, saber. Pelo que eu li, ele ser é, o de exportação, justamente justamente é por isso, para para ir para países que não entendem muito de, de vinho, assim, quando vai para esse país a pessoa lê uhum. reservado, Sim, acho que é, é... Nossa, um vinho reservado por 30 pila, ó que é, barateza. Que coisa. <risos> o que é importante, na real, não é questão de você comprar um vinho especial, melhor ou pior, a questão não é essa. Eu acho que a grande questão é que você consegue um vinho de qualidade por 30 pila, uhum. porque um consultor é um vinho muito bom. Tipo, aí não pede tanto assim para um para um vinho muito diferente Funciona bem Então agora falando do preço Preço, exatamente Então a gente tem encontrado muitos bons vinhos por 20 reais Sim, 20 reais é um nível bom de preço Uhum. é que a gente tá no sul e tem uma facilidade porque nasce uva aqui, né? É, Então, tipo, isso. se você tiver um carro e mora em Curitiba, você vai até Santo Felicidade e compra um vinho de mesa honesto, um vinho de mesa para você tomar em, em litros, assim. Sabe a emoção de família macarronada? Você vai abrir oito garrafas daquele vinho que deve ser muito fácil, você vai pagar onze reais a garrafa. Uhum. Mas você também vai comprar no mesmo lugar um Cabernet a 26 23 não 26 ao seis é um Merlot. Vinte um Cabernet vai descer bem para caramba também. Uhum. Então, realmente, vai dependendo muito do lugar onde você está. E aqui chegam vinhos importados, talvez pela questão de estar próximo, né? Você encontra vinho argentino, vinho chileno, uruguaio, uhum. um preço bom também. A chegou a comprar vinho chileno 22 a 22. Assim, Sim. Tá. Ontem a gente tomou um espanhol um espanhol verdade 19. Não gostei muito daquele, mas foi pelo estilo. Foi o... Foi o Chirras. É, é a É a uva Chirras. Não gostei muito, mas vira assim. Uh... E também tem a questão de Serra Gaúcha. Uhum. A gente tem a Serra Gaúcha no Brasil, que é uma puta produtora foda de vinho, que às vezes a não dá atenção. Mas você encontra alguns vinhos que custam 12 reais, que são muito bons. Sim. Eu não tô falando de vinho cloror, não. Eu não tô falando de San Germano é isso. Uh, o Quinta do Morrogado, que você passou mal, por exemplo, a um vinho foda. É, ele me deu um pouco de dor de cabeça. Foi o único, né, todo esse sim, tempo. Sim, sim, sim. Exato. Mas é, é... Citando vinhos que a gente bebe, assim, que a gente paga 10, 15 reais. Uhum. Aquele Caltri Vine. É Country Vine e Vinícola Aurora. Vinícola Aurora a gente vai ter, que é o Country Vine, o Almaden, que uhum. é o mais fraco deles, e o San Germain, que é, teoricamente, o melhor o deles. Mais, o top de linha. O top de linha, sim. Uhum. Esses vinhos, eles... Se você pegar o doce, vai ser igual comprar um Cantina da Serra. Não vai ter diferença. Sim. Mas o seco, ele tem um cuidado bem, assim, um bom cuidado a ser feito. Uhum. É o que a gente consegue comprar em bar, assim, e R$20 a garrafa. Em bar, uhum. é um preço ótimo, né? Quando você pensar. Mas o um nível um pouquinho melhor que a gente tá falando... o Santa Helena, a gente encontra. Santa Bom, Helena. eu vou repetir o construtor, que eu acho que ele tá com um ótimo custo-benefício aqui. Você vai encontrar uma série que chama Expedition, hum, que é, é um rótulo padrão para várias marcas de vinho diferentes que você encontra. Vários lugares. Vários que. lugares. Vem desde a Serra Gaúcha até vinho chileno, argentino, uruguai, todos eles, assim. Uhum. Um rótulo bem parecido. E isso tá em promoção sempre. Sim. As redes de mercado aqui grandes, você encontra, às vezes, tipo, compra dois por... R$ 30 enquanto esse preço aí vale vale bem a pena. Só tem que tomar cuidado realmente com o tipo, porque vai estar às vezes meio seco, seja, às vezes não é tão bom, então vai assim bastante. É, presta atenção, meio seco, é, é furada. Em furado. geral é furada, em geral é furada. Para mim pelo menos sempre foi furada, né? Não sei. Hum. Um que a gente gostou também, que inclusive a gente bebeu o dia dessa gravação, é o Salton. O Salton, sim. O Salton é da Serra Gaúcha ou é importado? Ah, não sei dizer. Não sei. Vamos fazer uma descoberta rápida aqui, enquanto a gente fala. Tentar sem cortar a edição. É... O vinho Salton, que eu não sei de onde é. Vinícola Salton é, é em Bento Gonçalves, Sá, sim. É Bento é, Gonçalves realmente... e tem muito vinho de lá, na real, né? É, sim. Você vai encontrar bastante coisa. Muito bom. Aqui, ah, aqui o que a gente falou. O reserva do Cabernet deles em 16 a 19 reais, por exemplo. É na internet. É na internet, né? Você encontra bastante coisa assim. Você encontra coleção, várias coisas desse tipo de vinho que você vai ser fácil. É. O que a gente mais compra, tipo repetidamente, é esse do do Cultivai, que a gente compra em, em quantidade. Sim, sim. É, outro vinho que a gente tem, perdão. Outro vinho que a gente tem aqui em Curitiba é o Durigan, uhum. que, que é, uma é, é uma vinícola, que tem aqui em Santa Felicidade. Uh, foi meio decepcionante que a gente até comprou uma trufa lá que veio mofada, né? <risos> <com> fungo. <risos> Mas trufa não tem a ver com vinho, tem a ver com chocolate, então independente. É. É, o vinho lá é bem honesto, assim. para você ver esse um negócio feito meio quase artesanalmente, né? Sim. vinícola pequeno, de bairro, assim. Uhum. É bem bem justo o preço em relação ao produto, no fim das contas. É, só que é um pouco mais caro que a outra vinícola no mesmo bairro, explicando, né? É um bairro... Que era uma vila italiana, então... Era uma cidade. É, mas tipo... Sim, sim, saindo claro. de uma vila italiana. Uh -huh. De famílias italianas, enfim. E existe essa vinícola Urigan, que eles que eles construíram um, um armazém, um empório, assim. Um empório, sim. É, no começo era sobre vender vinho, mas agora já é um empório turístico, com todas hum. as outras coisas tem chocolate e tudo mais, é um enorme então por ser turístico, acaba sendo mais caro que outras sim. vinícolas da região então, a perto no mesmo bairro tem uma, uma vinícola que Vinícola Santa Felicidade sim. que o preço é muito menor é, a gente falou sobre isso aqui já a questão uhum, de comprar um o de mesa por 11 e os melhores por 22, 23 sim uhum. realmente sai bem mais em conta e eu acho melhor até É. Eu acho que o CaBernedo de Santa Virgidade é bem melhor que os do Dorigan, no fez as contas. Sim. Vale. Bem, vale se você quiser ir no local do Dorigan, que é fazer degustação, né? É. Você chega Resultar. nos lugares e pede a estidão, simplesmente. Uhum. Conhecer, né? Então, chegar, encher a cara um pouquinho de graça, vale a pena ir na Turigã, sem dúvida. <risos> sim. E o passeio também. Sei lá. Sim, sim, vale a pena. Se você é em, em Curitiba, vale uhum. vale a pena mesmo, com certeza. Uhum. Enfim. Mas o que que hoje, assim, você começou a tomar vinho? O que que você gosta do vinho? Eu gosto do vinho no na boca, assim, né? Pensando nisso, gosto do... Acho que o sabor dele realmente destaca. E é muito complexo, né? Uhum. Uhum. Quando você não toma vinho, meio que é a mesma coisa, é tinta e seco e vai, como tinha falado. Mas depois você começa a tomar, porra, um Melô completamente diferente no Cabernet. Sim, o, com certeza. O seco, não o seco de definição brasileira seco suave, agora amarrar a boca é uma sensação legal. Uhum. Uh, como ele sobe, né, fica mais fácil você analisar quando está mais alcoolizado, <risos> sem dúvida. <risos> E apesar de ser uma coisa feita de uva, que é uma fruta doce, não é uma bebida doce, é uma bebida pouco enjoativa. Uhum. Um vinho bom, desse que a gente tá falando, eu tomo em quantidade grande sem enjoar. E diferente de cerveja, que empalpussa, você toma uma cerveja por muito tempo, eu fico empalpussado pelo menos. Sim. Eu tô tomando aqui, claro, eu tô na quarta latinha hoje de cerveja e não tô longe. Mas às vezes toma um fardo de cerveja, começa a empalpussar, querendo ou não. Uhum. Mas vinho toma uma quantidade grande, assim, você fica, fica bêbado, com certeza, porque uhum. sobe muito. Às vezes dá sono também, te desmaia. Sim. <risos> Mas... Ou, na boca não é um Na boca passa é. muito fácil, assim. É o porque também é melhor para você comer junto com o vinho, né? Sim, sim, Qualquer com coisa, certeza. Qualquer coisa, aí você não enche, não faz um troço no, no estômago. Exato, né? sim. E você? Qual que é a percepção? Você gostava de vinho muito antes de mim, né? Você já gostava Sim. bastante de vinho quando eu te conheci. Meu pai sempre gostou de vinho. Daí acho que ele foi me ensinando. Assim. Aí com 9, 10 anos a gente a cara com o pai e era... <risos> não, <é a> minha <risos> história não a sua. Ah, tá, Entendi. <risos> então eu sempre gostei. Eu, e assim, eu demorei muito para experimentar qualquer outra bebida alcoólica. Muito mesmo. Uhum. Então o vinho foi a primeira coisa que Eu tomei e a única por muito tempo sim eu gosto muito eu gosto do, do vinho assim é para beber só o vinho para beber e comer alguma coisa junto e, e a diferença entre os vinhos também me atrai muito a experimentar os vinhos diferentes é muito acho muito divertido assim esse esse processo de conhecer o vinho uhum. porque ele muda não só pela uva mas ela vinícola e aí pela marca e a gente vai conhecendo explorando assim uhum. isso é muito divertido e a gente não precisa ter muito dinheiro para fazer isso exato é importante uhum. voltar nesse ponto não é um, uma bebida cara tão cara Uhum. se você pensar em empresa de balada por exemplo eu acho eu acho sua comparação se você paga 10 reais uma logo neck de bo na balada está jogando dinheiro fora em comparação a tomar um vinho bom em casa Sim. tipo vale muito mais a pena vai por mim que cerveja ruim na rua é caro uhum. mas uma bebi boa em casa não fica tão caro assim Sim. então a gente vale vale bem a pena nesse ponto é, consumir é esse, dessa maneira é isso que a gente tá querendo quebrar o vinho às vezes muitas vezes é é vendido como um produto Sim. muito elitizado e até porque eles elitizam de fato, como eu falei importar um vinho que custa 40 reais fora do Brasil e vender por 300 aqui é uma sacanagem, é. não tem custo de importação que custa tanta coisa uhum. desculpa, é sacanagem mesmo eles uma vontade de elitizar o vinho mas por sorte tem essas vinícolas menores serra gaúcha uhum. É, importação de vinhos que lá fora são normais? Sim. Tipo Santa Helena, o Conestouro, que são vinhos normais fora do Brasil, chegam aqui por um preço não tão Absurdo. Absurdo, que aí vale a pena. Uhum. De fato, se comprar um vinho que é bom fora e trazer para cá, é o que eu te falei, eles vão aumentar oito vezes o valor e para não ser o cú, vou com isso, né? <risos> Mas dá para se divertir, beber bem, uhum. sem pagar tão caro. Vai ruim, é muito mais divertido tomar uma garrafa de Conestouro, duas garrafas assim, paga 60 conto Do que você Tomar 6 long neck De blood na, na balada Vai muito <risos> absurdo o preço que... E eu sei que 10 conto eu joguei baixo é. Você é falando de capital Rio-São Paulo Você subiu este do Brasil aí Vai estar mais caro ainda Deus. Pois é Bem zoado Doce Batalha. Começando mais uma, mais uma, mais uma, mais uma vez o Doce Batalha, nosso quadro de disputa entre doces. então recebendo hoje a Nath. Olá amigos, eu sou a Nath e o Matheus desistiu de falar o meu sobrenome. É, eu desisti. Eu <risos> 75 vezes atrás que a internet tinha caído, ele até tentava. Mas eu acho que a internet caiu porque ele tentava. Pode ser, pode ser. Essa pronúncia diferente. Esse é. R gargantual, que eu não sei fazer muito bem, acaba gargantual. aqui. Gargantual. Gar gargantual. Gar Olha como ele é cúltico. É? Até parece que não se chafurda na lama, né? É. Diariamente. É, a Nath, ela vem de vários outros podcasts. É, alguns alguns vários 20 depende mil. da altura do, do da vida que você está ouvindo <risos> <risos> sempre vai sair o ano que vem então Ela pode estar dominando, ela pode ser a dona da podosfera até sair ah, esse episódio. É, eu tô me espalhando mais que herpes <risos> do carnaval, meus caras. Sim. Nath, fala um pouco do que você participa nesse momento, assim. Talvez <risos> pode mudar. Nesse mas... momento da atualidade atual, eu sou participante lá no Tambacast, também conhecido como Tambanate, para os mais próximos, oi, para Justo. <risos> é o um podcast que começou com uma visão amazônica de variedades, os caras manauaras aí falando de variedades e curiosidades. A gente foi migrando cada vez mais para o Morvárzea, principalmente depois da minha contratação. Claro. E lá no portal do Tambinha vocês podem conhecer também o natipapo que é o meu programa solo. E provavelmente a soltora do campeonato já tem um feed próprio, tomara, <risos> aí eu lavo para tá hora. <risos> Onde vocês também podem ouvir o Matheus lá, a gente zoou o Matheus pra caralho lá no, no Netpapo, que também essa altura do mundo já saiu. Sim. Lá a gente entrevista o nosso convidado, a gente faz ele passar vergonha, a gente desenterra as histórias mais escrotas que vocês podem imaginar, o pretexto de fazer uma entrevista, <risos> eu cavoco a vida do cara de formas inimagináveis. E depois a gente faz ele perder amizades e cantar no karaokê para ele ficar ainda mais humilhado. E depois disso, <risos> nenhum co nenhum convidado ainda cometeu o suicídio. Então o nosso contador é do estado zero. Mas um dia a gente chega lá, né? <risos> Na data dessa gravação, em novembro de 2017, nenhum cometeu o suicídio. Não quer dizer que Exato. No momento que você está ouvindo, liguei da cometer suicídio. Sim. Tudo pode mudar. Tomara gente. que tenha sido o resgate. É tudo, tomara. <risos> Eu também faço parte lá com a Tai do porra, eu faço parte parte muito com a Tai. É verdade. <risos> eu, eu felizmente ícones, né? Eu encontro lá com a Tai quando dá no Curada, o podcast de a gente sim, come o do convidado. Sim. Nada do nada do que acontece no Curada é consensual, é puramente estupro moral, sim, com certeza, e coletivo, né? Notou que até agora Exato. todo convidado faz parte do Currada? É verdade. Todos convidados até agora são membros do Currada, caralho. Não, porque, porque, porque o Currada é o único podcast relevante dessa podosfera, não e sei o um, que vocês estão falando. E é um podcast de comida. Não faz pode. sentido, faz sentido. Olha aí, olha aí. Cheio. E é essa altura do mundo também, que pro resto do, da podosfera agora seria um spoiler, seria um grandíssimo spoiler. Eu me juntei à equipe do Fermata para fazer o volume, porque só o Léo de gordo, né, agora que a essa altura ele já está bariatrizado sim, sim. Precisa ter um outro gordo para cumprir a cota Então eu me juntei ao Fermatinha Essa equipe de peso, né, meus caras E sim, isso quer dizer que o Leandro Vai sair da equipe? Com certeza Mas é o um futuro próximo <risos> Não, ninguém, ninguém disse que é Ele precisa ele, ele já tá, já tem lá o ergo. Sim, sim. Não, pô, ninguém, matar, não precisa do Eu só precisa de um gordo. Não precisa dois. <risos> eu acho que é isso, é. por enquanto. Eu faço subir quando no player select também, mas sei lá, o que que eu sou deles? <risos> Oficialmente até agora foi o maior jabá que a gente teve. Com certeza. A conta vai ser maior Obrigada. então, no fim do... <risos> o pagamento vai ser um pouco maior agora. Olha aí, vai ser caro. Mas, indo, indo ao foco do programa, temos na batalha, eu não sei se é no octógono ou onde vai ser a batalha, mas enfim... Ser na panela na panela, ser na panela exato ou duas panelas de preferência logo num fogão talvez de quem vai quem vai assumir essa boca ou oh, batalha podia ser no meu prato também né hum. pode ser não mas no final só pode haver um na então não dá para colocar os dois no prato só. de uma vez dois entram ah, só, só um. um sai dois doces entram apenas um doce sai a regra é essa E quem vai lutar hoje vai ser aí o Dois Clássicos das Festas Infantis. Isso aí. E outras festas também deve ter de alguma maneira. As únicas festas relevantes são as festas infantis. É. Depois que tu chega na certa idade, as únicas festas que tu vai é porque vai ter comida. É, ter é, comida tem lugar para sentar, gente. Por favor. Exato. É aquela fase que vai ser num bar. Eles servem comida lá eu tenho que comer de casa? Qual que é a parada? A regra muda, realmente. Ah, <risos> tem um organograma, né? Que era que tu pode fazer e pra sim. descobrir sim. como é que funciona. Dois clássicos <risos> das festas infantis, brigadeiro e beijinho. Dois clássicos. Ou negrinho agora. e branquinho para tu que é gaúcho, pô. Ah, olha negrinho aí. Negrinho e branquinho, essa eu não sabia. Eu também não sabia. Negrinho não. e branquinho, cara, que é assim... Tu tu chega aqui e fala: "Ah, me dá um", chega na padaria e falar: ah, "Me dá um beijinho, por favor". A moça vai vai te denunciar, cara, por por tentativa de estupro. Porque cacetinho tá tudo bem. Pediu beijo, você não sei do que tu tá falando. <risos> Eu não sei do que tu está falando pedi um beijinho é tentativa de estudo Mas pedir um cacetinho tá tudo certo É, os valores realmente estão muito impedidos Olha, sempre que o, o pessoal máximo, fala O que... que vai acontecer vai ser o, o padeiro de currar Tomara os, os valores estão indo embora Eu nunca acredito, eu acho que isso é frescura Mas realmente, depois dessa acho que a moral tá precisando voltar, viu Tá zoado essa parada o, Negrinho e branquinho é um nome bem melhor Do que brigadeiro e beijinho Vocês tem que aceitar Olha a uh, sei lá acima um pouco do sul do nosso Uruguai como você disse se você for no lugar e pedir um negrinho o pessoal viu muito mal. <risos> Pô, a, aqui o, o sabe o, o, o que você não sei como é que vocês chamam, o brigadeiro grande para caralho, vocês chamam de brigadeirão, sei lá? Sim. Brigadeirão, sim. Aqui isso é um negrão. <risos> esses dias eu fui na padaria e eu vi um negrão, né dentro do balcão, eu pensei, puta cara isso ia ser muito bom, e era muito grande era tipo do tamanho do meu punho, sabe aí eu falei, moço, quando é que tá o negrão olha eu me senti um ser humano de merda é <risos> o moço começou aí eu comecei a rir com ele <risos> porque ele viu que o que eu Foi entendi, lindo. sabe eu não sei se é se já tiveram essa ideia, mas anota isso aí vender um brigadeirão em formato de coração e chamar de negão cheio de paixão <risos> para vender nas padarias sulistas ah <risos> ah Okay. ok, então o, o, o negrinho e o, e, o e o branquinho no sul. Cajuzinho é um doce famoso por aí. Aqui ele não tem nome, tá ligado? Ele é um doce que a gente come. Cajuzinho. Mas, cajuzinho. Ninguém fala, ah, me dá um cajuzinho, sabe? Não. A nova onda do verão. <risos> Bom, então já que a gente tá falando de, de nomes diferentes, onde a gente acha... Qual é mais ou menos o mais fácil de achar em padarias? É, ah, qualquer lugar assim, para comprar pronto. O, o Negrinho. Fácil? O Negrinho é mais fácil. Consciente. Claramente, claramente Consciente. o Negrinho Consciente. é mais fácil de achar. Já tô falando igual se ele for Negrinho, negrinho. tu chama de Negrinho, fodeu. Negrinho, chefe. Não, Negrinho Sim. é o um nome, vou pro caralho, cara. Desculpa aí. Tá, tá. OK é e o nome ele... do 12? Não, não, não posso fazer nada, pô. <risos> Igual tenta de negra, vai fazer o quê, é, Vou é. chamar de outra tenta coisa. Eu tentei coisa com tenta de negra Eu vou chamar de monte. Eu, eu cheguei uma vez no Eu cheguei uma vez na Cacau Show e eu falei: "Ô, oh, moça, me dá um monte belo, por favor". Ah. E ela me olhou e com a cara, a carinha tipo Eu tô com aquela teta lelê, galera, safado. Eu pensei, sabia tava pensando nisso, <risos> gente ficava se assim, sabe? E ela, ah, mochimelo, tem assim, tu quer com dois ou tu quer com quatro? <risos> Bom. É como vocês dizem, vender... Não, não em festa, em festa é dividido o ok? quê? Mas para vender, você acha brigadeiro mais fácil. Você vai Sim. na Padre e encontra fácil brigadeiro, tem, tem o brigadeirão também. Não tem o beijão, Sim. né? Mas brigadeirão não, tem. Não, não tem beijão. <risos> e, e até tem aquelas aquelas lojinhas pequenininhas, vocês têm aí? Tipo a Brigadeiria, por exemplo? Sim. Sim. Tem muito mais variedades de brigadeiro uhum. do que de, de branquinho, né? De beijinho. Certo. Então, esse tópico aí, acho que não tem muita... Muita disputa, não. É, uma dúvida que surgiu agora. Quando vocês fazem... É que a disputa é sobre doce de festa, a bolinha. Agora, quando você faz de panela, vira negrinho de panela também? Sim, é negrinho de panela. Olha Nossa. aí. No quê? Eu não estou entendendo qual é Eu, a... A trans... Deve ser... Trans, de, trans, não consigo falar. Tudo bem, tudo bem. Não consegue, Acho, né? Não problema. Tudo bem. E quando a gente não. encontra eles para comprar... Qual é mais suja que é mais fácil brigadeiro? Pelo preço eu imagino que o brigadeiro seja melhor também, né? É, pensa aí para comprar em festa para fazer. É que se faz beijinho é igual faz coco brigadeiro, tem que comprar pronto. É que tipo se tu for comprar aquele coco ralado que a Mickey Tree que é puro açúcar, Tudo bem, aí não sai tão caro comparando ao granulado, que para tu comprar um granulado que não seja pura gordura hidrogenada também, não vai sair muito barato. Mas assim, se tu, se tu tá considerando o docinho de festa E tu vai fazer um brigadeiro decente Tu não pode fazer com o Nescau Primeira, primeira coisa Tu vai fazer brigadeiro de festa, chocolate. não pode fazer com o Nescau Tu vai ter que usar chocolate em pó, que é caro pra cacete uhum. Mais um granulado Que tem que ser bom, que é caro pra cacete Versus o leite condensado e o coquinho, cara Então, eu não entendo porque o branquinho deveria ser mais caro Vocês entendem aqui a minha dúvida? Eu acho que é É questão de, de ter mais a Pra achar, sabe como? Não, não entendi a relação. Disse mais Falando de oferta e demanda. Exato. Ah, como vender menos injes de beijinho acaba ficando mais caro com consequência. Exato. Não, mas na prática uhum. eu acho que a gente tem que medir de maneira prática. Eu vou comprar ingredientes para fazer um negrinho e para fazer um branquinho na mesma quantidade. Qual eu vou gastar? De qualidade por... boa, tu vai gastar mais para fazer o negrinho. O negrinho. Mas, uh, ok, e de fato, qualidade boa, o, o branquinho meio que se equilibra. Não tem muita Sim. diferença, em das contas, é. né? Não, não tem muita diferença. A única diferença é onde tu vai comprar o coco. Então acaba sendo disputa difícil a disputa, né? Essa é. É complicado, porque você colocou critério de qualidade agora. Pensando que você mais vem em festa, a maioria dos brigadeiros são bons ou a maioria são mais ou menos? São mais ou menos. São mais ou menos? Então, maioria mais ou menos. O pessoal trocou aqui no Rio Grande, pelo menos, o brigadeiro por aqueles... Aquela meleca marrom de pote, sabe? Sim. É um copinho de ah. plástico e é uma melequinha... Sim. Que sabe, puta... Ah. É, sei quer dizer. Eu acho que dá pra declarar um empate Nessa então, né, no fim das sim, contas que Já que tem sim. as variações de qualidade Não tem como definir qual a gente tá falando Porque acaba que o, os ingredientes são quase o mesmo do, Trocando o coco Pelo Nescau ali Pelo chocolate não, não, não, não, não, não Mas é que o chocolate em pó é muito caro Tipo assim, tu vai comprar um chocolate em pó bom De 500 500 gramas não, de 300 gramas Tu vai deixar 10 reais Com 10 reais tu compra quase meio quilo de coco ralado É muita diferença. mas o granulado, gente. Sim, e então, mas para fazer com o Nescau, dá, porque é mais importante, sai o preço parecido. É, deve sair o preço parecido. Ou mais barato até, pensa Nescau, falando né? de Nescau, mas se comprar um achocolatado guri, por exemplo, que é, tá um pouco abaixo, <risos> aí... Esse Espírito Santo, não sei se alguém vai conhecer achocolatado, ah, achocolatado e, guri, mas... É, é verdade, vamos declarar um empate, sabe por quê? Hum. Vocês já fizeram beijinho com leite condensado barato? Sim. ele não pega o ponto, ele fica meio líquido, ele não fica com aquela textura porosa que o beijinho tem que ter realmente tem que dar uma reforçada com leite em pó sei lá, Psst. alguma coisa assim exato, tá, então o um empate nessa categoria, branquinho e negrinho saíram os dois da disputa Sem cair, sem andar, não bateram muito, mas estão por igual, nesse caso. Beleza. E qual dos dois é menos enjoativo? Qual é o que a gente come, assim, sucessivamente? Enjoa menos. Qual deles enjoa menos ao comer? para mim, é o beijinho, o branquinho. Enjoa bem menos. Hum. Pra mim, o coco alivia um pouco do sei lá o chocolate mais o leite condensado a não sei que claro tu use chocolate amargo daí fica em topster da balada mas se tu for usar nessecal da vida que já tem açúcar mais açúcar e açúcar é... o beijinho é melhor nesse é que quesito É chocolate ao leite mais granulado de chocolate, né? É realmente uma sacanagem de é chocolate. É chocolate ao leite, mas leite condensado isso. mais granulado. Então, se não foi essa quebra que você colocou de colocar o chocolate amargo para dar uma quebra no excesso de doce, ele, acho que isso não ficava justifico o beijinho, só pelo conceito. Sim. Pensando no conceito dos dois, de fato, acho que o branquinho fica meio enjoativo porque é só coco e leite condensado, né? É. Não tem um... E o coco, apesar hum. de ser doce, é, é, é, ele é doce por estar ali com um açúcar. Ele sim, Ele dá uma sim. quebrada assim. Sim. Ele tem uma acidezinha no, no fundo, né? tem uma coisa. É fruta, querendo ou não. É fruta. Né? É. Ainda mais um é... pouco com um coco queimado. Deus, gosto muito. Enfim. Ah, ah, então, cocada. ponto pro ponto pro beijinho nesse ponto, né? Ficou é. bem fácil até essa disputa Queima, agora. Queim, <risos> Estou claramente torcendo aqui pelo pelo beijinho. Vamos lá. Agora essa disputa, eu tô prevendo um provável empate agora, mas vamos ver, porque eu hum. não tenho que escolher dois, mas qual deles é mais fácil de fazer em casa? Para fazer, qual é mais fácil? Beijinho é muito mais fácil de fazer. E eu vou te explicar por Eu tenho a, a menina que mora comigo, ela ela pagou o primeiro semestre da faculdade o transporte vendendo brigadeiro. E a gente viajava tipo 120 km por dia. Ela pagava o transporte vendendo brigadeiro. Então, Legal. tipo, ela é boa no que ela faz. E assim, ela falou para mim que além de ela gastar muito mais para fazer o brigadeiro do que para fazer o beijinho, tanto que ela cobrava menos no beijinho do que no brigadeiro, uhum. O brigadeiro exige muito mais cuidado. Por dois motivos. Tu tem que dosar muito melhor a quantidade. Tipo, o, o, o beijinho tu vai ver que, ele tá, que tu tá começando a colocar coco demais. Sem que tá a hora de parar. O brigadeiro hum. não. Ele realmente tem... Tu tem que ter um cuidado. Por se tu colocar de menos, fica uma bosta. E se colocar demais fica uma bosta. Sim. E o ponto do brigadeiro é mais difícil de dar. A parte onde ele não fica chicletão... Mas ele não fica líquido. E o beijinho não, o beijinho é só tu deixar ele numa panela antiaderente com um pouquinho de manteiga que ele se faz sozinho, praticamente. E aí, tá Você que tem seres fazendo doce. Discorda, concorda, tem um ponto aí para acrescentar? Não, acho que putz É que esse esse lance de ser fácil de fazer é meio complicado nesse nesse aspecto do beijinho do do brigadeiro. Porque todo mundo faz brigadeiro em casa. Hum. Só que as pessoas geralmente fazem brigadeiro de panela. Então assim, qualquer um faz brigadeiro. Qualquer pessoa. É, porque para enrolar tem que ter o um ponto certo, né? Esse é o ponto. Vai sentir, vai sentir o ponto. O e... beijinho não tem esse problema, ele já é, é meio E o beijinho Patuzinho. quando você joga o coco lá Já já fica grudento Quase dá o ponto já é O, o coco ajuda muito Então, acho então que tu tá defendendo realmente... aqui Que o beijinho é mais fácil de fazer não É isso aí Então mais o um ponto do beijinho O brigadeiro tá, tá capengando nessa disputa Tá difícil para ele é. Ah, Digamos que eu sou excelente advogada <risos> <risos> Advogada pra adultos aqui Droga, é verdade Vamos Você lá. tá na minha cabeça Sai da minha cabeça, por favor Risos textura. Entre a textura do brigadeiro e a textura do beijinho, qual que é mais hum, agradável? Puta, é é um tópico que eu saber qual é pena. O que que tu acha, Tai? Eu sou muito suspeito porque eu adoro coco. Então, Eu, eu amo coco senhor de paixão É, de é mais tudo. divertido, né, tu comeu o, o beijinho e tu vai mordendo aquele, aquela paradinha é. Ainda mais quando a, o pessoal ainda tem o carinho de enrolar no coquinho Aham, uh -huh, principalmente, ai, adoro Não quando enrolam no açúcar, aí é triste, mas... Ah não, aí é vacilo é, Mas quando tem o coco... Ou quando enrola volta. no leite pó, que tristeza, que tristeza Eu não vejo as pessoas gostarem da textura do coco Tipo, por exemplo, o Prestígio um chocolate que não é que as pessoas, em sua maioria, gostam. Alguns gostam de Prestígio e pegam ele, mas não é um gosto geral. eu como acho que assim, cara? Do que tu tá falando? A textura do na corpo é Na minha casa, as pessoas brigam pelos Prestígios na caixa. Pois é. Eu, é? eu dei uma, uma de caixa de, de bombons para um amigo meu do, do estágio, quando era aniversário dele, uhum. e ele pegou só os Prestígios e os lolôs e me devolveu o resto. É. Ele falou, não como, pode ficar? É, é em Minas, tanto que em Minas dois doces são muito famosos além do doce de leite, né, claro o doce de amendoim, a... sim. o pé de moleque, né e a cocada a cocada é muito forte, todo mundo gosta outro doce que tem uma textura incrível é queijadinha, cara e ai, queijadinha vai sim, coco queijadinha. acho que eu não comi queijadinha na minha vida ai, ah, adoro queijadinha gente, quindim. queijadinha é um lance especial queijadinha... É, é, é, co é, é, muito é bom. coisa de vó. Tem, uma, tem um lugar aqui em Curitiba que chama Confeitaria das Famílias, que é o melhor queijadinho do universo. Nossa, sério. Você olha elas e dá vontade de comer umas cinco, assim. É sensacional. Adoro. Eu tinha realmente a percepção de que a textura do coco não agrada a maioria, se fosse uma coisa específica. Sim. Hum. Eu tinha essa percepção mesmo, na minha cabeça, de que a textura de coco é uma coisa que agrada só alguns e não coisa geral com o brigadeiro. Poxa, eu não, não sei... Eu não sei, é que... Tá, o brigadeiro, ele é homogêneo. Sim. Faz sentido? Faz. Mas é, é aquela coisa, é igual começou sopa, sabe? Tu coloca na boca, faz... É, eu acho que não se e come acabou. sopa, se bebe, né? É e Tudo bem, é praticamente tu bebe o brigadeiro, tu, tu dá aquela apertadinha nos lábios e deu, morreu teu brigadeiro. Não precisa nem mastigar, sabe? Não tem graça. eu Você mastigava, acho que o ponto então vai pro beijinho nesse caso. Por mim, sim. Não, ok. Por mim também, mastigava. Eu tô com o juiz, eu não tenho um voto aqui. Fica tranquila, eu só tô pensando <risos> que eu vejo por aí. E a apresentação, qual é mais bonitinho? Eu acho que meu meu voto, sim, vai para o beijinho o brigadeiro. Nesse. Mas com o cravo sem o cravo? Pro brigadeiro. Não, não mas com, contra o beijinho de com o cravo sem cravo. Depende de, depende de quem é o cravo. É. <risos> Desculpa. <risos> depende de quem em quem você crava isso? Depende de quem cravo. Ah. <risos> tá bom. É porque o beijinho a maioria das vezes é com a suquinha por fora, isso dá uma uma broxada, eu acho. Eu sempre que eu fazia aqui em casa, eu comprava aqueles confeito de estrelinha. Uhum. Colocava confeito de estrelinha, <risos> que eu acho fofo. Mas eu, eu acho eu acho o brigadeiro mais bonitinho. É, Sério? brigadeiro é. O, o, o beijinho, o beijinho ele é difícil de tu deixar ele perfeitamente redondinho. É. Então por isso que as pessoas colocam um, coisas tipo confeitos maiores Sim. no beijinho, tipo aquelas bolinhas ou crocante para parecer que ele é lisinho por fora, sabe? Para ficar uhum. aquela aquela aparência de lustroso e o brigadeiro não, o brigadeiro só põe uma manteiga na mão, faz a bolinha e, e boa, já é. tá bonito sem o granulado ele já é bonitão, é aquele negócio lustroso que dá vontade de comer é, é massa, é bonito sabe o que que eu gosto de fazer, Thay? Ah. eu gosto de juntar o melhor dos dois mundos Eu faço um negrinho e eu solto coco dentro dele. Ah, isso sim. Aí sim, eu hein? Chamo, eu chamo de prestiginho. <risos> prestiginho, tá Gosto. certo. Prestiginho, depois eu enrolo ele no coquinho e fica bom para caralho. Nossa. Terceiro meu prestiginho em casa. Muito bom, bom. muito bom. Então o ponto vai pro brigadeiro, sim, definitivamente. Sim. É, é isso. Sim. Acho justo, Sem então. Sem dudas. Porque ele conseguiu levantar, o vidro tava quase no chão, quase nocauteado já, mas aí deu uma reagida agora. Tá indo para o último assalto. Hoje um critério que é um critério convenientemente Que é inventado pelo convidado Um critério extra <risos> que a Nath Vai ter que inventar um critério para ser Embatido entre os dois E claro, esse critério Nunca vai tentar fazer e Imagina O proveito dela ganhar Sim, Eu... Até agora não, não, não. o pessoal que fez Não conseguiu fazer isso para o que eles queriam, né? Conseguiu. Falharam. Só orelha. Eu quero dizer, dizer que é. eu jamais distorci as circunstâncias. <risos> Por favor. Ah, claro. Nunca. Nunca. Vocês estão duvidando do no meu caráter. Uh, uh, Mateus eu posso apresentar o meu critério aqui? Por favor, apresente seu critério. Por favor, é. Nath. V vou fazer um pequeno disclaimer, né? Uh, eu quero <risos> quero dizer aqui que cada um tem sua preferência, graças a Deus. Eu não preciso ficar cuidando das preferências de vocês. Vocês aceitam o direito tá errado. As, eu, eu, eu fiquei pensando muito sobre, pô, dois doces assim tão clássicos, né? E vocês pensaram em tudo, vocês cobriram todas as bases, vocês não cobriram uma base. Hum. Hum. Qual é o melhor doce para passar no corpo do seu amante a fim de comê-lo diretamente dali. Você entendeu? Estamos falando do doce apresentado para a festa, enrolado com granulado, exato, não é exato. na panela. Ele já ah, está desfumado. Exato, é a versão panela. A disputa é do doce hum. de festa. É. Tá, então, então, então eu tenho um, eu tenho uma outra ideia. Tudo bem. Diga. Eu tenho, eu tenho uma ideia mais Se vocês fossem apresentar, tá? O doce de vocês, como uma uma iguaria local, esse esse doce aqui, ele vai ser apresentado como uma iguaria do meu país, ou é uma receita do meu lugar, aqui, tipo, como é o churrasco do gaúcho, sabe, como é o, o tropeiro em Minas? Sim. Sim. Então, por que o beijinho é melhor? É... <risos> Eu achei que o ponto é brigadeiro quando se contou a história, mas vai lá, já faz defesa junto então. <risos> já defendeu o quê? Vocês vão entender que coco é um, é uma fruta que pode ser uma bosta ou pode ser incrível. E nós temos a sorte, a incrível sorte do coco brasileiro ser incrível. E aqui coco é igual banana, sabe? Banana em alguns lugares do mundo é iguaria. Aqui coco é tipo banana, sabe? Tu vai na na vendinha da esquina tu compra um pacote de coco. Mas em vários lugares do mundo coco não existe, é uma é uma iguaria, uma coisa rara. E chocolate não, cara. Tem gordo em todo lugar. E onde tem gordo tem chocolate. Eu eu acho que o critério é muito bom, muito bem escolhido o critério. Entretanto, a defesa é, ela é um pouco falha se você olhar só para esse lado, porque o coco não é uma é uma fruta coco, na verdade, né? É uma semente, uma fruta, algo é do tipo. Fruta. Acho que é uma fruta. Ah, OK. Uma fruta. Mas não é uma fruta natural do Brasil. Ela chegou aqui. Não, então... assim como praticamente nada exato, que a gente exato. come é Sim, natural do Brasil. Exato. Exato. Perfeito. Mas não é exatamente uma cultura local coco. Quando você pensa em coco, não pensa coco Brasil. Não é bem assim. Por outro lado, Exato, o continue. brigadeiro é conhecido. Vocês acham que o, que o brigadeiro é, é uma parada meio Brasil? É só é. Não Brasil. sei porque eu sou brasileira, é né? É inventado no Brasil. É, brigadeiro é um doce brasileiro. O brigadeiro equivale-se a coxinha, assim, fora do Brasil. Eles Sim. conhecem... O, o coxinha é um doce brasileiro? É. É. Também. Só o Brasil estuparia Porra, uma coxinha mano. de frango. Mas, enfim, o brigadeiro, ele tem esse nome porque a patente de brigadeiro de aeronáutica é exclusiva do Brasil. Uhum. assim É o único lugar no do Brasil. Que, que legal! Que cool! O que acontece? Algumas patentes só existem aqui, tipo Marechal. Não é Marechal nisso patente fora do Brasil, porque depois General era para acabar em General. O Marechal é só para para guerra. Mas já tivemos no Brasil <risos> alguns, né? Nossa, eu não sei nada sobre essas paradas. Pra mim, patente era o que a minha avó cagava. E mare... e Brigadeiro é o proporcional marechal da aeronáutica. E a história que ele tem esse nome, porque um cara dessa patente blá, blá, blá, etc. Claro que a história pode ser uma grande invenção, igual a da feijoada. Mas a história contada é essa e o doce, de fato, é brasileiro. Logo hum. quando fala uhum. de qual cultura local vai ser apresentado, ah, o Brigadeiro então Vai ter que, que ser o cima. Brigadeiro mesmo. Não, por, por, por, por A mais B, baseado em fatos que tu tirou aí da, da fonte muito muito confiável como Comic Sans MS, a gente pode ter certeza aí que... Que não, eu, eu dou meu braço a torcer, porque eu sou humildona, né, cara? Eu sou humildona. Eu, eu dou meu braço a torcer aí. Mas eu acho, assim, comparado beijinho, o brigadeiro uma bosta, então passa. Olha, realmente, o critério de gosto é muito importante, e sim, o importante é o que você gosta. É, eu nem gosto de doce, tô falando aqui, mas, enfim, tamo junto. <risos> Só que, infelizmente, mais uma vez, não tivemos o nocaute, tá difícil dos doce nocaute ou outra aqui na disputa, não aconteceu até agora, a gente é um massacre, e nesse caso, o no começo da disputa, o beijinho tava direto, tava batendo pra caramba, só que no fim, pela ajuda da nossa convidada, o brigadeiro acabou empatando Exato. com o um beijinho. Aí. E os dois estão com a mesma quantidade de pontos e em empate Tá resolvido, como os dois Fique gordo para caralho <risos> Mas ainda tem uma defesa Você pode apresentar é, os, seus, isso. os seus pontos Posso tá. apresentar meus argumentos? Assim, a pontuação foi agora A pontuação já bateu do empate Mas, por favor, defendam <risos> Amigos romanos <risos> <Meu Deus. risos> Limbem-se o que importa pro doce é ele alimentar a sua alma, ele alimentar o seu desejo de felicidade. E por que não, meus caras? Por que não um beijinho que imita a vida? A vida tem seus altos e baixos, tem seus barranquinhos de coco. Mas o importante da vida meus caros é que o todo seja bom, a viagem seja boa ele pode não ser o mais bonito ele pode não ser o mais brasileiro, ele não pode ser o mais aeronáutico mas com certeza meus caros com certeza você pode ter certeza do que eu estou falando o BG vai proporcionar a experiência adocicada que você precisa e doce não é não é a questão de crembroê ou não há canção de pet e não jamais é o doce que alimenta a tua alma. E o Beijinho pode ter certeza que ele fala, fará isso aí Com muito amor, com muita paixão E não esqueçam também que o nome Beijinho É muito melhor que o nome Brigadeiro, né? É... Paz <risos> Olha, eu sou um cara dos números e eu acho que Deu um empate pronto Entretanto eu vou adicionar um ponto na defesa da Nath Porra? Que a gente já passou da Ditadura Militar Então o nome de patente militar <risos> Não se compara a um bom beijo <risos> Pô, claro. Eu não conheci, um, eu conheci nenhum brigadeiro mais gostoso que o um beijinho, cara. Conheci. A não você que o Drizelba veio pro Brasil e vir brigadeiro. Aí Aí bem. seria foda. Aí, eu tô, eu, aí você pô, vai. fã de brigadeiro. Você vai na padaria MD, me deu um negrão e aí veio o Drizelba no seu prato, pô. É, só que é um beijinho no suficiente, hoje. né? <risos> <risos> o chefe, passa a régua O vamos lá, eu começo? O que eu falo? Você fala que a gente tá na sessão de recados. Puta, é verdade, eu achei esquecido, desculpa aí, eu não vou cortar isso não. <risos> eu não vou cortar isso não, porque só pra saberem, a gente gravou todos os episódios do começo do ano, e devem saber disso, no do ano passado, e os comentários a gente grava, tipo, algumas horas antes de lançar o episódio, então é isso, assim, a gente vai gravar, abertura comentário Bola para frente E esse é mais uma sessão Passa a Régua Que tem aí em todo episódio Em que a gente vai ler os feedbacks Que mandaram pra gente, considerações e etc Que a gente tem que passar para vocês Exato Ah, e antes de tudo eu queria fazer um complemento aqui Rápido quanto ao último episódio O 2 que a gente foi da casa do Ferreiro E falar que eles abriram Uma franquia em São Paulo ah, é? Durante é esse mês Então para quem... É, eu, eu não posso dizer que é igual o de Curitiba Se mantém a qualidade Porque eu não fui São Paulo Ainda comendo a Casa do Ferreiro daí Ou de lá Mas pudendo experimentar procure lá pela Casa do Ferreiro Que abriu recentemente Agora no meio no último mês Que fica a recomendação foi lá que vocês ouviram falar no, no La Cesta Que já come feliz Isso Isso Tá. É que tava nos comentários aqui, me distraí. Então, é. vamos primeiro ouvir o primeiro comentário. A gente recebeu um comentário em áudio. Foi do nosso amigo Leozinho. Isso, o Léo Oliveira. Meu colega, meu colega de podcast, lá do Fermata. Então, vocês vão ouvir o comentário dele aí. Olá, Mateus e Thay. Aqui quem fala é Léo Oliveira. E seguinte, sobre os últimos episódios de vocês, cara. Parabéns pela qualidade do programa que está maravilhoso assim É ótimo pegar receitas diferentes e aprender coisas novas sobre cafés que eu não sabia que poderia ser assim. Eu fico muito feliz com a qualidade e com a ideia do podcast de vocês. Parabéns. E sobre o último episódio em específico que vocês citaram sobre a maionese caseira, que obviamente é muito melhor. Mas é, eu queria fazer um, um comentário sobre a maionese caseira ao leite. Porque eu prefiro fazer assim. Porque normalmente todas as vezes que eu fui... Que eu faço, eu não sei se eu erro alguma coisa Mas tantas vezes que eu tentei fazer uma maionese com ovo Ela acabou ficando meio enjoativa, sabe, pra mim E eu não gosto muito de fazer maionese utilizando ovo Então eu faço uma maionese caseira com base de leite Que é praticamente você botar, você bota um, um, um pouco de leite no liquidificador Deixa e joga um pouquinho de mostarda Mostarda também é excepcional, eu adoro jogar Um pouquinho de mostarda E praticamente você bota ela para bater, alguma pitadinha de sal também que é bom, e deixa ela batendo a no, no liquidificador e vai colocando o óleo ou azeite. Eu prefiro botar azeite, apesar de sair mais caro, né? Acaba que não saindo tão barato assim. E até ela pegar uma textura. ela forma meio que um redemoinho assim no meio, sabe? E quando você tiver colocando o azeite, quando parar de fazer esse redemoinho no meio é porque ela tá com uma consistência legal. Você já pode tirar. Eu acho que a maionese assim, fica muito mais saborosa, assim principalmente se você colocar outras paradas nela, ervas finas. É, eu nunca testei essa ideia da azeitona que vocês deram, mas parece ser uma puta ideia. E é isso, eu indico a maionese caseira ao leite, que pra mim é muito mais saborosa e melhor. E é isso, vai. Eu parabéns pelo podcast. Beijundes para vocês. Muito obrigado pelo comentário, Léo. Léo disse que eh acabou ouvindo os episódios meio em sequência, né? E massa, Léo. Eu acho que eu nunca comi essa de, de leite. Você já comeu? Também nunca maionese de de no, nu... oh, ô caralho. Não, maionese de leite eu nunca comi <risos> também. É que eu fui no um comentário aqui que tava bloqueado por algum motivo, Instagram é uma merda pelo jeito, mas sim. é... é? Pois é. <risos> comenta é, maionese com leite eu nunca, nunca comi Isso tá muito o que? eu tenho que tirar tudo dessa não, não vamos não não, não vamos, foda-se o programa serve dois blocos, é licença Sim, Léo, uh, em teoria eu acho que faz sentido, afinal uh, o ovo é gordura pura e leite em sua base é gordura e água também, né? Então faz sentido funcionar também. É, acaba virando uma emulsão de um jeito ou de outro. Exatamente. É, e o gosto vai ficar diferente. Sim. Mas, é, o gosto do ovo em si não vai ter, né? É, e eu até lembro que já venderam, por exemplo, algumas maioneses industriais com a... É, com adição de lactose e outras que vendiam descrevendo sem adição de lactose. É engraçado até. Mas acho que eu vou tentar fazer qualquer dia desses um um com leite. Vamos, vamos tentar. Vamos. Vamos e vamos lembrar de roteirizar o a leitura de e memes também, que de improviso não tá dando muito <risos> certo. <risos> tá meio difícil. Mas muito obrigado pelo comentário, Léo. É, a gente é que a gente tá meio confuso aqui, que tá pegando nos comentários do Instagram, mas não dá para pra seguir muito esses comentários. É, comentaram muito no lá na foto do Orelhinha, sim, com o brigadeiro a foto sensual. exato. Que a gente fez uma, a gente fez uma enquete no stories, ganhou brigadeiro, como a gente falou na última leitura de mês, e e postou foto do do Orelha. Exato. Enfim, é. vejam lá a foto que tá bem engraçada. Agora vamos, foco. Vamos no, nos comentários lá do site, que a gente teve bastante comentário, isso é muito massa. Sim, né? exato. E a primeira a primeira pessoa a comentar foi a Michele. Tá sempre no Instagram comentando a Michele também. Obrigada, Michele, uhum. Pela, pelos feedbacks, isso é realmente muito importante pra gente, muito legal. Então ela fala assim, ó, obrigado pelo abraço, meninos. É, adorei o segundo episódio. Tive uma ideia inspirada no áudio da Fabi. Por que não fazemos um programa inspirado nos 50 tons do peito de frango? <risos> acho uma carne barata e versátil. Usamos aqui em casa em diversas preparações. Também acho o, o peito de frango versátil. O Matheus não gosta muito justamente por causa disso. Não, eu não gosto muito porque ele sem gosto. E se você não colocar tempero, não serve. É mas é essa a ideia. Eu respeito como alimento fácil, mas assim... O mérito dele Tá em uma questão de praticidade Não de sabor Sim, é <risos> É isso, simplesmente eu Nada contra frango Eu fiz frango hoje A gente fez o organofa de frango aqui em casa E ok, ficou bom Por que que ficou bom? Porque tinha tempero pra caralho Tinha azeitona e palmito no meio E um molho de tomate forte pra caralho Antes de colocar o creme de leite <risos> É por isso que ficou bom Então Se fosse outra carne Ia tomar o um gosto de tudo E não a gente não ia ter sentido o gosto do tomate Por exemplo Depende de como seria feito, claro Não é um problema, né? Almôndega, por exemplo É feito no carne vermelho não tem esse problema ah, Combina bem com olho vermelho Combina, mas tem gosto de almôndega não tem gosto de molho vermelho Não, você sente gosto dos dois Ah, discordo de <risos> OK. Assim, em eu acho que o frango é o primeiro nível de carne, colocado dessa maneira. Tipo, peixe se nem considera. Agora o frango já começa a considerar o que é carne no frango, assim. Mas é que é pensa, pensa no quão camaleão o frango é. Pode ser altas coisas. A gente já comeu muito frango diferente. Sim, não é difícil, tranquilo. Hum. Apoia o frango. Dá para fazer um programa assim, sem dúvida. Uhum. Sobre o que fazer com o frango. O que a resposta vai ser qualquer coisa, basicamente, mas é. tá valendo. A gente já comeu desde um, um chicken marsala, que é um prato indiano, até aquele prato italiano com um anjericão. Não era tailandês? Era indiano. Sério? Aham. Sei lá, algo assim. Tá bom. <risos> e o cocovan, que é francês. Que já é bem diferente. E já é coxo sobre coxo, já são partes do frango que estão um nível acima, que tem mais sabor. Ah, é, ela citou peito, né? Sim. Mas, tá, é. <risos> <risos> Confundi. <risos> Mas sim, dá um programa muito legal sobre o assunto, uhum. porque a versalidade é versatilidade. Olha eu falando palavra errada. Ah, ela continua aqui. O quadro sobre café foi sensacional. Aprendi mais um pouco. Aprendi mais um pouco tenho a Gusto e adaptador MultiCap, que permite usar as cápsulas das 3 corações. Como moro em apartamento, não dá para instalar outra máquina. Ai, ah, prefiro café expresso. Abraços e parabéns pelo episódio. a Dolce Gusto realmente faz café gostoso, é que a gente fica um pouco, né? Com o receio do preço das cápsulas. Mas se tem esse adaptador das cápsulas da Três Corações, já dá uma ajudada, né? Dá uma ajudada, mas tem que ver quanto custa as cápsulas da Três Corações, né? Não, com certeza é mais barato que a da do Dolce Gusta. Ainda assim, tem que ver se vale a pena pro preço de um expresso feito em casa. Hum. Bem, mas é gostou é, é bom. É. Bom, é bom. Já tomei esse café de cápsula recentemente. É, é gostoso. Quando a tinha gravado, eu não tinha tomado ainda, mas depois eu acabei tomando e é... <risos> Passa, é Tá bom. ela A Michelle fez mais um comentário depois. Ela disse que se um dia a gente quiser fazer um episódio sobre eletroportáteis, que vale a pena ter ou não, ela topa. É uma é, boa é ideia, um sim. É ótimo. Inclusive, já temos uma mini pauta para isso quanto a um eletroportáteo que eu adoro. Que vai ser usado no... Já falar um pouquinho sobre isso futuramente, um tostão a menos, uhum. que é o Mixer. Que eu acho que é uma das ferramentas mais incríveis para ter... Em sim. casa, o mixer é muito foda Você faz tudo com o mixer Sim, tem bastante coisa E vamos marcar sim, você já, já é o já é a convidada desse desse episódio uhum, Exatamente Muito obrigado pelo comentário E sempre manda aí comentários Isso pra aí. gente Beijinho pra muito você, obrigado, Michele Então o próximo comentário que com foi feito lá no site Do nosso grande amigo Pensador Louco Lá de Itajaí, Santa Catarina Uh, parabéns, apesar da participação do pessoal do Curva de Rio O episódio ficou perfeito, suculento e bem temperado Apesar da, apesar da participação <risos> Foi ótimo Muito bom uh, Gostaria de conhecer a hamburgueria da qual falaram Parece um daqueles lugares mágicos com os quais podemos apenas sonhar Onde o uísque é barato e os burgers nunca param de chegar Já deixarei meus trajetos obrigatórios Da próxima vez que for a Curitiba Sim, É bem mágico vier. dessa forma mesmo é. E você vem que a gente vai lá junto Tranquilo, pensador de boa Sim. O lance da maionese caseira É um outro ponto no qual indiscutivelmente Concordamos Maionese boa é maionese feita na marra Seja ela simples, ovo, óleo, sal e vinagre Ou das mais chiques Com adição de cebolinha, páprica E outras viadagens alimentares Muito bom e barato de fazer Sim Sempre achei o lance do Nespresso ticoso demais pro meu paladar ou bolso. Apesar de nunca haver provado tal iguaria. É, não me atiça, a gula e prefiro continuar menesprezando as tais cápsulas suas máquinas. Agora, de tudo que falaram sobre café, fiquei ouvindo e dando risada, sem me sentir mal por gostar de cappuccino ou café com leite. E fiquei imaginando essa música do Noise of Human Art no fundo. Abração e parabéns pelo ótimo episódio, 8 barra, 8 fecha parênteses. Eu, vamos <risos> colocar aí a música Tu Café, da banda Noise of Human Heart, no link do post. Porque a gente não usa a música com direito autoral aqui, que isso aí cai um dia pegar, vai ser chatão. É, mas, hum. enfim. Muito obrigado pelo comentário, pensador. Inclui saudades. A gente foi lá na casa do pensador hum, alguns sim. meses atrás sim. e... Basicamente, a gente ficou cozinhando, comendo e bebendo Isso. no final de semana. E a garrafa de morte lenta deve ter meia dose na garrafa que eu tô postergando para acabar. Eu fiz hoje um drink com ela. Morte e... lenta é a cachaça que o pensador nos presenteou. Isso, exato, exato. Tem uma garrafa de morte lenta pra gente, que é uma cachaça Santa Catarina maravilhosa e tá, tá acabando, infelizmente. É acabando. É Triste. chorando, mas vamos lá. Hum. O próximo episódio... É do Leandrinho Lopes, também meu colega de, de podcast lá do Fermata, ele também é do Ergo. Vou ler aqui o comentário dele, que ele sempre traz umas informações massas. Ele falou assim, as máquinas de Nespresso têm uma faixa de preço grande, mas não são tão caras assim. Existem máquinas de menos de 300 fora foratemers. <risos> Também os valores das cápsulas oficiais, entre aspas, vão de 10, 7... 2. É, vão de 2, 7 a 3, 5 reais. Eu, eu não sei se ele é falou... É 2,70 a 3,50 no caso. Ah, tá. <risos> <risos> ok. É, então vai de, de 2,70 a 3,50. Depois que a patente das cápsulas caiu. Cara, tinha patente para essa merda, para uma cápsula de plástico. Não o mundo é... é bizarro mesmo. Não é uma cápsula de plástico, é a patente de a todo. A gente viu. Não, a patente é todo a ele todo falou... o sistema. Ele falou das cápsulas aqui. O sistema da cápsula, então, o, o filtro, ele... a, a sequência, a, pat... a patente era da sequência. Tá. <risos> tá errado do mesmo jeito, quem já viu que a tecnologia embutida todo na máquina, a cápsula não tem tecnologia mas ok, o mundo é uma merda mesmo, você pode tirar patente para uma sequência de plástico, café e papel, normal o mundo é uma <risos> okay. merda mesmo enfim, depois que a, a patente das cápsulas caiu é possível comprar cápsulas alternativas como o Lore e existem cápsulas permanentes também, que foi o que a gente viu no, no, no site AliExpress, da Shin que tem umas cápsulas permanentes, você coloca lá o, a compressa, né o dá uma comprimida no seu café e boa, mas na boa as da Nespresso são fora do comum eu tenho um preferido que é o Levanto, né, a gente não, eu faço não a conhece faço a mínima ideia, cara, mas se eu vou pra São Paulo, você me apresenta aí por favor, <risos> eu tinha uma amiga que tinha a máquina, eu ia na casa dela só para tomar eu não sei qual que que eu gostava mas era que era a mais forte de todas era bem bom. Ele continua aqui que Mosh, Moca com CH e Moca com dois K's uhum. são uma variedade de café arábica, ele disse, uhum. da cidade de Moca, que não, ele não lembra onde fica. Que não é Moca São Paulo. Sim. Um, e aí ficaram esses nomes livres para serem usados. A cafeteira italiana, aliás, é a minha preferida também. Uhum. Além do sabor, o cheiro me leva a casa da minha avó quando eu era criança. Sim. Fica bem diferente a cafeteria italiana, a gente vai falar sobre ela também, mas para frente. Ah, falar sobre mesmo café filtrado, que nem só falou de espresso, uhum. mas tem muito tipo de café filtrado. Quer dizer, a variedade de filtrado é muito maior do que de espresso, Sim. aliás, para fazer. Uhum. A cafeteria italiana não tá falando, é a minha segunda preferida, aliás. Tem uma que eu gosto mais ainda, que é a Aeropress. Uhum. E se não me engano, você gosta mais da prensa francesa, a né? Prensa francesa. Isso, exato. Então são vários tipos diferentes. E cada tipo realmente Muda faz bastante. diferente, a gente Sim. A gente só para exemplificar, tinha um café que a gente gostava muito aqui em Curitiba e não gosta muito mais assim, porque eles, né, perderam é. um pouco a qualidade. Mas eles faziam uma sequência, você pagava e fazia a sequência de cafés ah filtrados e vários tipos. Exato. Vinha um café coado normal que chamava de brasileiro, brasileiro. sim. Vinha essa Aeropress, que eu falei que é o meu preferido, vinha a prensa francesa e vinha o um método que chama Raku, que é o alguma coisa... Ah, Vário. Não é Raku? Vário V60. Vário V60. Ok, então não é Raku, tá certo. É, que é um método japonês. Japonês, exato. Que e a... é o mais fraquinho de todos. E, mas, e okay. o interessante é que eles traziam, todos eles, com o mesmo grão de café. Exato. Então dava pra conhecer e, e, e definir assim a diferença isso. entre um método e outro. É bem a gente massa. Eles tem voltado no catedral para ver se Eles voltaram. Sim, voltaram né? com isso. Foi bizarro, era um lugar foda de ir, para caralho, a gente foi lá uma vez e tava tudo diferente. É. Eles cortaram o cardápio por um pedaço de papel escroto assim, tava tudo bem uhum. estranho. O atendimento tava zoado e, enfim, vamos ver se manteve. Era um que a gente tava na lista para fazer review aqui. E se caiu por causa disso. E a gente não fez. Né? A não fez. Mas vamos ver. Vamos tentar voltar lá depois ver se mudou e tal. Mas e legal, legal. A cafeteria sim. italiana é bem boa mesmo. Muito muito boa. E é prática, né? Bastante. A então, a, a cafeteria italiana é aquela que quando eu acordo atrasado, quer dizer, não mais estou desempregado, mas quando eu <risos> trabalhava <risos> e acordava atrasado, eu fazia nela porque era mais rápido, assim. Era mais rápido do que preparar realmente o filtro para fazer o café normal. Sim. sim. Muito obrigada Lê pelo pelo seu comentário, eu realmente espero ter comentários seus em todos os episódios, porque seus comentários sempre trazem uma informação relevante, eu gosto bastante, uhum. muito, muito obrigada. Isso aí. E agora o último comentário que tem no site do perfil do Apenas Um Cast, provavelmente o senhor Sebastian. Uhum. Uh, que maravilhosa ideia, reunir reviews de lugares para comer, junto a receitas de gororobas e ainda, em de, e ainda dicas de economia na cozinha. Peer Gold, ok, <risos> muito bom. Sobre o episódio, espero um dia poder ir até Curitiba e visitar essa hamburgueria. Sou meio avesso a, esse lugar, a esses locais justamente por eles meterem a faca na hora de cobrar por um simples sanduíche. Porém, a, a facada no... a sacada... Caralho, tá foda isso aqui, às vezes são pequenas. Porém, a sacada do rodízio com mini hambúrgueres faz toda a diferença. Sim, e um preço justo, né? Exato, R$ 35, reais, enquanto uhum. o senhor aquele aquele famoso tronco, uma foda-se. Quanto a porra do madeiro cobra 40 pau num hambúrguer? Você <risos> pode comer o quanto você quiser por 35 na casa do Ferreiro. Enfim uh, Mais madeiros, quiser que a gente vá comer aí pra avaliar A gente vai, assim, de boa Mas preconceito continua, tá? <risos> uh, não sou fã de maionese Mas minha mulher certamente vai gostar da dica Quando Às vezes é Só uma, uma observação Se você nunca experimentou A maionese caseira Dê uma chance que talvez Sim. você conheça Porque é bem diferente Talvez uh, aliás, você goste Vale dizer, eu não como maionese industrial porque eu não gosto. Eu não gosto de maionese que você compra em mercado. Hum. Realmente é um sabor que não me agrada. Enquanto a maionese caseira eu gosto para caralho, assim. Sim, vale a pena dar uma chance. Sim. Um ovo e um pouquinho de sim. óleo, você faz um teste, experimenta, é bem bom. eu te falar, tenho um... A gente vai fazer um review também aqui, um gorjeto uma vez, do da Djalma. Que o honesta um desde 91 em Curitiba, no mesmo lugar, fantástica. E aquele lugar que, assim, se eu não vendesse maionese caseira, eu digo que o público seria muito menor. Então, é um orgulho que faz diferença mesmo. A maionese caseira é... Sim. Vale a pena experimentar, para ver se você realmente não gosta de maionese ou só não gosta de maionese industrial, que é o meu uhum. caso. É bem diferente. Você vai ver que é bem diferente. Mas, terminando aqui o comentário. Quando chegou na hora do café, ficou um papo para lá de técnico. Imaginei um louva-a-deus gigante com um monóculo dourado pensando uma xicara assim. <risos> Uh, mas eu para entender Algumas diferenças básicas Entre um bom lugar para degustar E outro que não vale sequer entrar Abraços Isso aí você Muito bom Você deu pra pegar umas ideias Massa, né? Sim, sim, com certeza Bom, mas siga essa dica da maionese caseira Que pode ser que você goste E manda a mensagem pra gente Que a gente quer saber E foto também da maionese que você fez uhum, Acho justo Por favor Manda aí nos <risos> comentários Que a gente vai ler Postar foto tudo mais É Uh, bem, no Instagram Como eu falei, é difícil ler os comentários Porque assim, quem responde os stories Pra gente, quando a gente Vai olhar de novo, o story sumiu E a conversa fica totalmente assim Desconexa <risos> Sim, assim. Assim que Mas a gente conversou com o senhor Eugênio Sobre o Aligô, um dia desses Que eu postei uma foto de um Queijo prata fazendo banho-maria E achou que fosse um Aligô, mas não é Aligô, para quem não sabe, é purê de batata com queijo Bem bom assim, mas Enfim, falamos um pouco sobre isso sempre conversando com o amigo Fernando, trocando aí dica de bebida principalmente. Uh, Jaqueline lá do do Covadial também. Uh, JP tá respondendo aqui mensagem agora sobre alguns choppes que a gente postou recentemente, o o, o João Paulo Perve que eu falei, não gosto, mas enfim. E outros perfis aí com quem a gente conversou Nesse meio tempo e comentaram lá No Instagram, lembre sempre De seguir lá a sexta podcast no Instagram, por favor Isso aí, então é isso no... é, Obrigado Por terem ouvido até aqui E no próximo episódio vocês Terão é, um pouco Sobre, a gente vai ter aqui a presença Do senhor Ganso Lá do podcast Chorume, um Sim. podcast que também é de culinária. Sim. É. E ele vai falar sobre uma iguaria que ele prepara uma vez por ano. Que o senhor Big Braulio, caralho, será que dá para comer cu de camelo gastronomicamente falando? Agora que você falou, é uma dúvida válida. Meu Deus, tá. É. <risos> A gente vai falar também um pouco sobre como... Algumas ideias do que você fazer com as sobras de pão, aquele pão velho e perdido da, da é. sua da sua mesa lá. Deu uma salvação pra sobra de pão, não jogue pão fora. Não jogue pão fora. Não jogue pão fora. E eu sei que tem bolorado, aí você corta o bolor e como o resto. Aham. <risos> <risos> e também vamos trazer aqui, ainda com o Ganso, uma uma batalha do pudim versus e o mousse, mousse de maracujá. Isso. Exatamente. Quem será que ganhou? sim Não, lembro. Não lembro é, por <risos> também. Fica no mistério pra gente também. Que coisa, enfim. Mas vamos lá. E vai ser o penúcho episódio de temporada. Então, é isso aí, galera, tá acabando. Tá acabando. Tem que gravar mais, cara. Ai. Tem que gravar mais, a gente tem que começar a gravar. Isso aí. Pode já começar a gravar episódios pra próxima temporada, como a gente já falou várias vezes aqui. Toda essa temporada já tá gravada, tem junho até junho, sim. Então em até maio junho não tem podcast. É. É. Ah, tá. Então em maio, junho, mais ou menos a gente vai estar gravando novos Isso, episódios. Que vai começar em julho a segunda temporada. Então se vocês Se quiser... não for cancelado pela produção, mas eu tento. <risos> se vocês tiverem ideias de coisas para falar, vocês podem se oferecer, não é? Não é um problema não se ofereçam para falar, a gente vai chamar a Michele para falar sobre os eletroportáteis, e a gente vai se ofereçam em algum Mandei assunto ideias. que é isso que a gente quer. A gente tem vários blocos que é para várias pessoas poderem participar do mesmo episódio inclusive. Uhum. Então mandem mensagens pra gente, se ofereçam a gente marca uma gravação e, e fechou, né? Exatamente. Então é isso aí, até o próximo episódio e tchau. Tchau mais.